Klokken er syv, og du lytter til The Lake Radio. Nu kommer DJ Breds brevkasse. Jeg starter med det her status quo-nummer, som jeg altid har holdt meget af. Det hedder Pictures of Matchstick, men jeg ved ikke så meget om bandet status quo. Udover at jeg har hørt en anekdote om, at de skulle have været med i We Are The World-sang. Men øh, medlemmerne af status quo var så stive, at de blev smidt ud fra optagelserne. Let's go. En besked, en sms-besked, der er løbet ind på legmofonen, som jeg læste, af jeg tændte lige før programmet. Yder spændende og syret med billeder af tændstiksmænd, synes du ikke? Nå, i beskeden står der, hej i tre. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg nåede lige at vokse op i en tid, hvor det var yndet at hyre en keyboardspiller til de store familiearrangementer. Så da jeg ved et tilfælde hørte Paul Henning med, med albummet Moments på Spotify, blev jeg lige smidt tilbage til start 90'erne. Bemærk i øvrigt cover med old school Photoshop. Hvad var tankerne mod med vandeksplosionen? Måske i også vil mindes at få et lille moment. Og her vil jeg så indskyde, at jeg kiggede lidt på coveret til Paul Hennings øh, Moments, som ligger på Spotify, og der er et billede af Paul Henning, tvingeren. In question. Og bag ved ham er der et vandfald, og det, det er ret fedt lavet. Og så er der et skrifttypevalg med sådan nogle stencil army-bogstaver, hvor der står live in Tjæreborg. Øh, det vil være op til os alle sammen at afgøre, hvor, om, om det, det nummer, vi nu skal høre med Paul Henning, har et live præg. Øh, men beskeden fortsætter her. Dog alle numrene indeholder en stærk dramaturgisk stemning, kan anbefale pænt de numrene. Det er egentlig genialt at få et instrument... Det er egentlig genialt, at et instrument kan have så mange musikinstrumenter i sig, bare ved at trykke på nogle knapper. Hvorfor går ingen til keyboard i dag? Spørgsmålstegn. Jeg vil overveje det. God aften fra LA. Øh, tak for din besked, LA. Jeg er nået lige at tjekke Paul Henning med Moments ud inden programmet, og jeg har valgt, at vi skal høre... Øh, jamen, jamen, det er faktisk mixet derude, der står og sætter det på for mig, fordi vi hører det fra Spotify, men... Øh, hvad skulle man ikke Lad os høre det. Uh, sæt i gang. Her kommer Paul Henning med El Condor Passa, tror jeg nok, det hedder. her. Så er der Big Bang Ball på kampen. The moon. Fly me to the moon. Yes. 2000 Paul Henning med Fly me to the Moon fra pladen Moments Tak for vores lytter LA som har anbefalet det her nummer jeg synes yes. oh, men jeg har vir... blevet dammet godt på temaet til ja, sidst man kunne mærke performeren synes jeg man kunne ja. mærke hvad han ville med det her kendt med den her kendte melodi han havde fundet en god sagslyd på det store ansjemske keyboard Velkommen til dig, Mixi, og Tak, fordi du er med derude til at løse øh, alle problemerne af min, øh, min wingman i denne her musikalske øh, safari -bus. Jamen selv tak. Altid glad for at være på pinden. Jeg vil sige til lytter LA, der har skrevet ind på legmofonen på 42, 66, 80, 29 om øh, Paul Henning, at jeg har selv en, en forhistorie med de her arrangør-keyboards og ovler generelt. Jeg øh, holder meget af. Den, jeg synes, det er en af de tidlige eksempler på, at musikteknologi begynder at spille en stor rolle i det udtryk, som man ender med at have, men hvor det kan virke. Øh, det er interessant at høre, hvordan før, før jeg havde Ableton og Sequencer, så har der været en hel øh, industri af mænd, der optræder, og personer, der optræder til familiearrangementer. Jeg har også været til et par stykker af dem, og det det fangede min musikalske øh, forestillingsevne på et tidligt tidspunkt af min udvikling, så Aal-Entertaineren, som en form for moderne teknoskjæl, er et emne, som det virkelig vil være værd at kortlægge, fordi der er mange plader derude, også med Ole Erling, og nu har vi Paul Henning og sådan noget. Så det er ligesom en, en, en, en musikalsk subkultur. Det er nemt sådan at pege fingre af eller sige, at det hjem sagt, men det er jo udtryk for noget ægte... Jeg vil også sige på lytterens øh, forespørgsel om, hvorfor går man ikke til keyboard mere, at Nå, jeg ja. ikke faktisk til keyboard en meget kort overgang. Nå, kan du fortælle lidt om det? Jeg husker ikke meget fra det. Altså jeg kan sige, at jeg gik til klaver meget, og da ja. klaverhjælder jeg havde, han, han var sådan en okay. old øh, arrangement keyboard dude. Som altså i vinrødt jakkesæt? Det havde han måske faktisk på, når han spillede. Ja. Det havde han ikke på, når han underviste i klaver. Nå. Desværre. Jeg har set, når man bladrer i FOF-kursushæftet, så er der både keyboard øh, for begyndere og keyboard for let øvede. Så der kan man gå til... Eller synthesizer har jeg set i FOF-kursuskatalog for nylig, så... Synthesizer, det er jo måske noget andet. Det, ja, det ved det vi ikke. Øh, jeg kan huske, det var et tilbud på musikskolen, at man kunne gå til, gå til, til keyboard. Øhm, vi lader spørgsmålet hænge, hvis der er nogen derude, der har lyst til at... Og koordinere et samlet tilmelding til et af FOF's keyboard keyboardhold. Så gør lægmofonen til jeres egen på 42 66 80 29 og så samler vi en gruppe af kernelytterne, som sammen begynder til keyboard også. På den måde. Åh, <laughs> oh, det vil være smukt. Det vil gøre mig glad. Har du gået til keyboard? Jamen, du kan allerede mærke, hvor samtalen bevæger sig hen i dagens brevkasse. Nu bevæger jeg vi har tager til Neville Brothers med nummeret Yellow Moon, et nummer fra 1989, så jeg har læst, at det var Blue Ridge yndlingsnummer i 1989. Oh, yellow, moon, yellow Moon, Why you keep in my Neville Brothers er en gruppe af brødre, som har deres musikalske ophav i en, en kreolsk-amerikansk musiktradition omkring øh, New Orleans, hvor også... Øh, hvad det, han hedder han Pianisten? Åh, oh, Mexiko, du her. John eller Alan Toussaint? Jamen, det var de to, jeg tænkte på. Der er ligesom en, et område af den moderne amerikanske musiktradition omkring øh, Louisiana. Na, undskyld, Æh, hvad er den... New Orleans. Louisiana, ja, okay. New Orleans. Hvor, øh, hvor der er et, et kreolsk touch på den øh, på, ja, det synes jeg man hører her i aarhus spillet og så videre. Det, jeg har ikke det store kendskab til kreolsk musik, men øh, det kan være vi skal høre noget af Dr. John en dag. Han er også meget Helt sikkert. Jeg elsker virkelig Aaron Neville's måde at synge på. Er det ham der synger her? Ja. Okay. Det er en ret særligt det der med at han har meget vibrato kørende og sådan mange knæk op, når han går rigtig lyst og sådan noget. Okay. Det er ret fedt. Ja, lidt... Og så er der noget spændende ved Neville Brothers, synes jeg. Som... Fordi jeg kan virkelig godt lide sådan noget New Orleans sump øh, funk. Mm. Noget. Men det her er ligesom sådan ekstremt 80'eragtigt produceret. Mm. Mm. Med meget rumklang og sådan øh, Tønde trommer og sådan noget. Det er sådan. Ja, det er lidt en anden vibe, men meget spændende. Lyduniverset det minder på en lidt måde om stemningen på Bob Dylans plade Oh Mercy fra 1989, synes jeg. Som er optaget i New Orleans af Daniel Lanoir. Okay. Og med en masse New Orleans-musikere på os, faktisk. Det er en... Jeg har svært ved at sætte fingeren på, hvad New Orleans-touchet er, men jeg kan godt genkende det, når jeg hører det. Jamen, helt sikkert. Nu skal vi smutte til Brasilien fra pladen Rei do Carimbo. Skal vi høre Alipio Martins... Og karimbo, det er en nordbrasiliansk dansestil, som er opkaldt efter en tromme, der hedder en karimbo tromme som er en meter høj og 30 cm bred og lavet af en, en hul træstamme, som er dækket med et øh, hvad det? Et skind fra en dir. altså er det vildt eller er det? En jord, ja. tromme men eh det slut til alipo Martins alipo Martins med Fachiando. Paciclen øh, 1974. Vamos pro masso Fachiar rolinha. Eu e Marinha vamos vachiar. Já é de noite, é grande escuridão, escuridão. Acende o um lampião que é para encanear E a rolinha quando velos de candeia fica cega sem candeia E é hora de becar. Pega a rola mariquinha, não deixar rolar voar Porque a noite todinha vamos passear. Pega a rola mariquinha, não deixar rolar voar Porque a noite eu e Mariquinha, quase manhãzinha o dia clarear. O candeeiro se acabando, o gás demais, chega de fachiar. Mas Mariquinha ficou de carinha feia, porque não tem mais candeia e ela quer continuar. Pega a rola mariquinha, não deixar rolar rua, porque a noite todinha vamos faxiar. Pega a rola mariquinha, não deixar rolar rua, porque a noite todinha vamos faxiar. Chegando em casa eu e mariquinha, vamos pra cozinha para depenar. Bolinha dessa mas que sensação, acender o fogão. Para poder assar Depois no meu O molho de pimenta ao terminar Ninguém aguenta e vai de novo faxia Pega rola mariquinha Não deixar rolar voar Porque a noite todinha Vamos paxiar Pega rola mariquinha Não deixa rolar voar Porque a noite todinha Vamos Regionaludsigten for København og lyder som følgende. I nat klarer det efterhånden noget op vestfra, dog med lokale byer ud på natten måske også lokale togbanker. Temperaturen er mellem 7 og 12 grader, ved kysterne stadigvis lidt lunere. Svag til let skiftende vind. Fredag, aften. Fredag efterhånden skyet med regn og byer sydfra, som i løbet af eftermiddagen og om aftenen kan blive ret kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Svag til let skiftende vind, som om eftermiddagen tiltager og bliver let til frisk fra øst og sydøst ved købugt. Ved købugt op til hård vind. Uh, ja. Det lyder på en opskrift, som til Ejn 13 efterår i mine ører. Det er over os, folkens. Vi skal nok klare det. Jeg håber, at der er endnu et par dage tilbage, hvor man alligevel lige mærker solens varme. Det hele skal til at lukke og starte forfra. Brevkassen er begyndt at sende ugeligt, og jeg har tænkt meget over, hvordan jeg kan skabe gode rammer for interaktion med dig, lytteren. Hvilke emner det er muligt at drøfte i det her forum på en måde, som er interessant og lytte til for alle de andre lyttere. Hvis du nogen nogle idéer til emner, brede, smalle, store som små, som du føler vil være ret rigtigt for brevkassen, så skriv til mig på DJBredet, World House med Marimba, så bliver det ikke meget federe end Mart, som vi lytter til her. M-A-A-T med nummeret Quetzal Patino. Et nummer fra i år af en fransk house-gruppe. Ret fedt med de der percussion-elementer, lige subtilt i baggrunden til sidst. Ja. Behagelig musik med et stærkt drive. Samme kan man sige om J.J. Kale. han kender du måske. Kølesemandens i Clapton. Ja, han har altid stået lidt i baggrunden, men altså, det kører ned i den skrutter, og siger, der er J.J. Kings, Ydelige Univers. Her kommer han med. Ever Loving Woman fra pladen Okay. love Det er en, der gør det som DJ Kale. Hvis du kan lide den her sound, så vil du gå lide alle andre DJ Kale over. Han er super homogen i sin sound, men øh, alle hans sang er perfekt. Lad os tjekke mobilsvaret. Lad os tjekke telefonen. du har tre nye beskeder. Nå, Modtaget den 21. august kl. 0010. God aften, DJ-brevet. Det er mig, uh, mailmennesket Søren, din ven. Fra mail, Søren. Jeg lige hørt programmet her fra torsdag aften, hvor du ligesom forsøgte at svare på min henvendelse, min udfordring om at komme med et bud på, hvad der ville være, når musik Chad Kroger ikke kunne lide, og jeg synes, du gik sådan lidt, øh, hvad skal man sige, lidt, lidt underligt fagligt til værks. Jeg synes egentlig, du insinuerede, at jeg har et hadfuldt forhold til Chad Kroger, og det ligesom var det. Der var, øh, hvad skal man sige, krummerne nede i bunden af ikke at det var det, det hele handlede om. Øh, det handlede mere om for mig, altså en test, at dine evner, DJ Bred, dine evner som impact, dine evne til at leve dig ind i, i hjertet af et menneske, der har levet et helt anderledes liv end dig, om du så kan lide vedkommende eller ej, det er sådan set ikke særlig interessant, så det her med bare at komme med sådan et, et musikalsk modsætningstykke til, til det jeg foreslog, det synes jeg det synes jeg var lidt, lidt nemt løst, men jeg har tænkt over hvordan vi kunne komme udenom det her problem med en ny udfordring, hvor vi stadig snakker om et menneske du ikke kender, og du ikke har, har indsigt i, men som man ikke rigtig har nogen grund til at have eller ikke havde, eller have sådan et, et, et, øh, noget som helst følelsesmæssigt forhold til, for det er en fiktiv person. Øh, den fiktive person, der hedder Mr. Bean, for at være helt præcis. Jeg kunne godt tænke mig at vide, DJ-brevet, øh, den person, grundmennesket Mister Bien. Hvis han skulle DJ e til et bryllup, hvilket nummer ville så være det, han satte på lige der en halv time efter det ser den, hvor dansegulvet rigtig skal starte? Øh, nummer, der samler folk. Nummer, der, der starter bryllupsfesten. Det var alt var. For at aflytte næste besked, tast 1. Hører den igen? tast 3. Vi tager, lige, vi tager... Jeg tager imod din udfordring, Søren. Lidt. perfekt spørgsmål, tak. Vi hører det næste besked. Modtaget den 15. august klokken 13.50. Det er igen. Jeg er lidt for fordi jeg er på vej til at give det leje op ad en meget høj bakke. Jeg vil bare bare lige sige noget en gang, Tak for et sindsy program. Um, jeg var ikke færdig med at fortælle om det der med at være solskolvet. Årsagen til, at solskål kan sende en helt bevidst eget valg. Jeg synes, jeg har altid haft en mangel for standseapparat. Hvad lovgør, hvilken årstid vi er i. Så den eneste måde, jeg kan mærke på, om hvorvidt det er vinter, forår, sommer eller efterår, det er, når jeg har solskål, så kan jeg mærke, nu er det sommer. Det var sådan set bare lidt den afrunding omkring det der med at være solskoldt og hvorfor Men som 28-årig stadig kan finde ud af, at jeg snørte på sig. Det er simpelthen en bevidst valg. Jeg kan først mærke det sommer, når jeg er solskoldt. Øhm, um, det godt. Vi ses. Hej. Det. Udtaget den 15. august kl. 13.43. Hey, hvad er det? Det er til. Hønsunds her. Tusind tak for din aksprogram. Uh, jeg vil bare lige sige noget. Hvor... For det første, så vil jeg sige, jeg har en veninde, som der er meget forelsket Jeg tror mere, at det er din stemme, hun har forelsket uh, hun elsker alting, der, Hun elsker alting, der er sådan lidt overdimensionelt, kan man sige. Og jeg tror, det er din stemme for hende. Uh, noget helt andet, det er, at i skal passe på med nogle ting, I siger over radioen. I ser, synes jeg, I skal passe på med at sige sådan noget som, at der er nogle forskellige lyde. Og nogle af sangene f.eks. der, hvor I siger, den der lyd, den minder om for eksempel en skydetalsdue. Alle sange, der har skydetalsdueslyden, de er ødelagt for mig. Al, også dem, jeg selv laver nu. Jeg kan ikke bruge den lyd længere. Den er fuldstændig ødelagt. Jeg beklager, hvis der er meget larm i baggrunden. Det er fordi, jeg er på vej til Gilleleje. Og um, der er 32 grader her i dag, og jeg er solskoldet. Ingen solcrane. Ingenting. Bare godt humør. <laughs> og så selvfølgelig de delbrev og alle de fucking sindssyge SoundCloud-programmer, der er. Jeg har hørt dem alle sammen nu. Og jeg synes seriøst, det er Danmark rigtig radiokanal. Det var bare det. Kæmpe, kæmpe godt humør. Her er det godt, folkens. Og det var Henningens danskehus. P.S. P.S. Kenneth, jeg håber, du har det godt. Kenneth, min dreng. Du er seriøst nået. Vi Vi ses. Bye. Du har ikke flere Hold op. tak til Henning Halmskjul For hans øh, beskeder hvor, hvor, hvor skal jeg tage færd? Ja, ingen solcreme, han kan kun mærke Det er sommer, når han er solskoldet Og, og tak for roserne Til programmet, Henning øh, Ja, associationerne Ordene, der bliver lagt ned over musikken Det er tværket svært det er, ikke be, det er ikke min hensigt At forbindske musikkens univers Ved at lægge ord ind over det Det er en evig balancegang eller prøve på det. Ja. Altså, ja. Det, Man kan komme til at, at, at træde på noget samtidig. Det er rigtigt. Mit ideal for tak til Henning for at holde os på sporet. Ja. Og tak fordi han indtelefonerer. Mens han ligger på en racercykel og, og, og pedalerer til, til hvor fanden skal han skal op nord år på øh, Helsinge. Gilleje Jamen, det er hårdt at holde de der 45 km i time. Uh, jeg ville ønske, at jeg kunne pause i uh, imellem dem, så jeg kunne følge op på dem, mens de spiller, fordi det, jeg, har ikke, jeg har to ram, og de bliver altså hurtigt fyldt op. Vi startede med at høre fra Søren, og Søren stillede mig udfordringen med, at jeg skulle finde det nummer, som Chad R Kroger mindst ville kunne lide, og jeg, og jeg har omgået og underbudt præmisserne for Sørens oprindelige spørgsmål om, hvilket nummer vil Chad Kroger fra Nickelback mindst kunne lide, og så... Gjorde jeg, som mit svar var, at spille i et italiensk hausnummer med en meget upassioneret vokal. Og det sagde Søren faktisk i sin oprindelige henvendelse, at det, det, det måtte jeg ikke gøre. Altså, øh, men nu har Søren stillet en ny udfordring, som er, hvilket nummer, øh, hvis Mr. Bean var DJ til et bryllup, hvilket nummer spiller Mister Bean så efter desserten, hvor man ligesom siger, okay, nu, eller aldrig for det her dansegulv, Søren, det er, det er en hjerneknipser både til mig og til alienarkeologerne, hvordan jeg nogensinde skal få give et svar på det spørgsmål, men det er lige præcis den spørg slags spørgsmål, der er værd at prøve at besvare. Det er ikke det bjerg, man kommer helt op af. man skal bestige, men det er bare det, man har mest lyst til at op af og så se, hvad der sker. Så Søren, jeg kommer til at lægge søvnløs over det her, men det er jo et vidunderligt spørgsmål, og tak for det. Og tak til Henning Halmskjul uh, for hans uh, lægmofonbeskeder. Du kan gøre ligesom uh, Henning og Søren og uh, indtelefonere din uh, udfordringer spørgsmål til de andre lyttere. Scenen er din på 42, 66, 80, 29. Og noget, der egentlig har undret mig, er, hvorfor det har, vi har nyt meget få opkald fra kvinder i de brede og Jeg har prøvet sådan grænske granske mig selv og programmets ånd for, om det var sku' været. Altså, hvorfor er det blevet en, en pølsefest? Øhm, jeg vil opfordre lyttere af alle køn til at ringe ind. Særligt, jeg, jeg kunne også godt lide at, lide at få justeret øh, de kønsmæssige ankelsokker. Hvis hvis du oplever et eller andet pølsefestagtigt, overvægt i det her program, så tager jeg imod alle former for kritik live i æderen eller på lægmofonen. Mixi, du har også noget til os i dag. Er det ikke rigtigt? Det er sandt. Vi har en lille sektion i DJ Breds brevkasse hver gang. Det er Mixi Wang, der er her. Det hedder Mixis Joyce, hvor øh, Mixi Wang han spiller en tommer fra sin pladsamling. Og du har fundet noget frem til os i dag, Mixi Wang. Kan du sige et par ord om det? Det er et gospelnummer mm -hmm. med en øh, gospel-duop-gruppe, der hedder The Dubs. The Dops. En rigtig gospel-klassiker, der hedder Chapel of Dreams. Noget, vi behøver at vide, før bedre at kunne værdsætte, eller er det bare at sætte tænderne i... Nej, jeg tror ikke. Øh, vi skal bare have et, øh, et moment. Vi skal bare have den frisk. Mixi Wang, han har tænkt sig at rejse sig op og defilere over til, til, til tallerkenerne og, og lægge sømmet i rillen. Ja, hvad, hvad fanden kan det være? Et gospelnummer? Jeg håber det bliver rart at lytte til Jeg har sådan en dvask humør og Jeg har brug for at blive pakket ind i vat Give a tour svang Kom med det oh yeah. In the chapel Lige i øjeblikket. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige hvad han skulle. Men øh, han er ikke på pinden. Så øh, vi kan da høre en anden sang. Ja, nu, er, nu er han måske faktisk tilbage. Jeg sidder lige og kårer den op her. Er hvad, sker, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der det jeg skulle bare lige ud og pisse. Nå for søren. Er har slut. du drukket for meget vand igen? Jeg sidder her og drikker en... Jamen vi nyder en... Øh, et vadehav af grønt subog og sådan en øh, alkoholfri øl fra Lidl. Perlenbar. Puh, her du lyder for puh. Det er, det er jeg... som om du har kørt på racecykel til Gileleje. Jeg har bare løbet ud på toilettet. Nå for søren. Men jeg vidste godt, det var både gjort... Øh, også fordi sådan nogle duop de er jo gerne 2 minutter og 30 sekunder cirka. Uh. Et eller andet i den retning. Tænk på, hvor hårdt det havde været den dengang, der kun fandtes... Ja, sådan. Meget, altså, Det var... Ja. ja. Hvis, hvis en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst om musik, det er den bog, der hedder... Øh, Love Saves the Day om øh, den tidlige musik historie i New York. Og den, den beskriver øh, nogle af de tid, Francis Grasso, blandt andet en tidlig dis disco dj i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, hvor natklubber begyndte at være noget, man øh, kunne besøge. Øh, altså ikke kommersielt, men reelt klubber, private klubber i lejligheder, hvor man kunne komme til All Night Dansefest, øh, selvom man var øh, homoseksuel eller havde en. Øh, en hudfarve, der ikke var hvid, altså, der opstod som modsvar på en racistisk musikkultur og en, en, en, en umulig øh, alkoholbevillingskultur og nogle private fester. Og i den bog beskriver det <laughs> nogle af de her DJ's fra dengang, hvor hårdt det var at DJ'en en aften kun med 7 tommer, fordi det kun var sådan maks tre minutter lange, så sådan noget med at skulle ud og pisse eller sådan noget, var de, de fandt på alle mulige tricks, man, sådan noget, man var nødt til lige han have sætte kassettebåndsoptag, hvor man havde lavet et særligt edit, som var 10 minutter langt med nogle premixede tracks, så man lige kunne komme ud og pisse i nyerne eller i gang. også altid lige spillet den på 33 i stedet for. Ja. Var den lige lidt længere? Der er, også, ja, der er også nogle lumre historier om, hvordan man, det var nødvendigt med nogle... Ja, hvordan det blev nemmere for DJ'en at have nogle on-the-job-seksuelle eskapader, da 12-tommeren kom, fordi den var lidt længere, og så, så kunne ligesom... Så kunne man have sex op i DJ-båsen. Så ja, jeg, jeg skulle ud... Hvad ja, er kåret glip af i Mexi? <laughs> vi, hørte, vi hørte Chapel of Dreams. Det lød som et fedt nummer, synes jeg. Ja, altså, jeg hørte jo den første halvdel. Ja. Uh, der mangler toiletpapir ude på toilet nummer 2. To. Det skal du ikke bruge, hvis det er nummer 2. Så skal jeg lave stort Nu kommer The Goodies Med Double Shot of My Baby's Love En sang fra 1969 Og jeg håber, der er nogen, der kan hjælpe mig med at afgøre præcis Hvor pervers denne her sang er Altså, hvad er der ud af? har fået så, så stærk en dosis af sin elskers kærlighed, at man simpelthen bare besvimer i sin elskers baghave. Ja, det er det noget, du har erfaret personligt, kære lytter. Tøv ikke, drej disse taster. Har du en meddelelse, der haster? 42, 66, 80, 29. Men det er da vel alt det andet bedre at få at i baghaven efter um, jamen, den her mystiske kærlighedsdosis. Det er slet ikke at blive lukket ind. Melvin. Melvin, it's raining out here. Melvin! Knock, knock. I'm tired of fooling around, open up, or I'll kick the door down, knock and knock. Skå op, Mexi, de skal høre den her. fra 1959, med nummeret Knock Knock, og før det hørt vi The Goodies med Double Shot fra 1969, så vi har skruet rock og roll parkeringsuret 10 år tilbage over de her to numre. Nu spoler vi det lidt frem, og vi tager en tur til Brasilien igen. Vi skal til 1981. Ja, jeg har lyst til at fremsætte en af mine gamle. Hvis du var min far, kære lytter, så vil du... Eller hvis jeg var din far, ikke, kære lytter, så vil du allerede være, sikkert være blevet sindssygt træt af at høre mig komme med de samme ubeviselige teser hele tiden. Men en af de ting, jeg siger til mig selv ind i mit hoved, når jeg som i går aftes fandt Gretchen med nummeret Konga, vi skal til at høre, er jamen, nogle gange er god musik enkel musik. Og det kan virke sådan, når nogen har fået skåret det ud på den helt rigtige måde, og så kan man spørge sig selv, er det i virkeligheden så enkelt? Der er i hvert fald en retning, der er i hvert fald et fokus i det nummer. Gretchen, Brasilien, 1981. Med nummeret Konga. Og jeg kan... Hvis du vil se noget, der både er sexet, og så uhyggeligt på sådan en lidt... Jamen, ligesom den der David Bins film Inland Empire, så find musikvinoen til den over på VideoMonkey. Åh, uh. oh Okay, husker huske, gang, vi var til fest på 1%-øen? Vi lidt latin henover efteråret! Ellers klare vi den aldrig Get you, I want you. Kunga, kunga, kunga. Det er nogle gange øh, den vigtigste del af sangen, er det, der ligger i mellemordene. Og det bliver, jeg, synes jeg, Gretchen beviser her i sin sang, Kunga. Jeg kan ikke finde ud af, om den hedder, bare hedder Kunga, eller Kunga eller Kunga, men jeg kan godt lide den. Den er udtryk for en kvinde, der synger, som helt klart har en, en opsøgende, aggressiv form for seksualitet, som det typisk er mænd, der påtager sig altså, i en sang. Jeg, jeg synes, der er noget... Åh, oh, der er noget female power i det her. Øhm ja, jeg kender en DJ, der beskæftiger sig med at lave en stor samling af sange, der objektiviserer mænd, og prøver at få <laughs> øhm, det kønsmæssige regnskab til at balancere, hvad angår kvinder, der objektiviserer mænd som sexsymboler, og mænd, der objektiviserer kvinder som symboler. Så kunne man også have læst den der Double Shot, vi hørte tidligere, tænker jeg. Ja. Bortset fra, at øh, eller ja, det, det virker bare som om, hun er den modtagende part, der bliver helt synderbumpet af den her kærlighed. Som det, det er det, der virker lidt... Men det kunne godt være på en nice måde. Ja, hun lyder jo heller ikke som om, hun er på dødens rand. Det er mere som om, yeah, it's a good thing they don't bottle that stuff. <laughs> one, one, once a week is plenty enough. <laughs> ja, okay, ja. ja. Øhm, siger, vi er lidt en tidsplan Så har jeg lige lyst til at smide noget ind Som egentlig ikke er på, på listen i dag øhm, Jamen det er da rigtigt Vi har lige 6 minutter øhm, timen, Men altsomt, der, er jo, der er jo frie tøjler Ja jeg, Nu fik jeg bare lyst til at følge op med en anden sang der, der, hvor, den, hvor en kvindelig Kvindeforsanger Ligesom øh, er, er fremadragende med sin lyster The bad girl Öfär Kit virkelig et bekendtskab være en af de første badgirls, men hun har også en pladekarriere. Uh, er der altså også en musikvideo til den her sang, som får de nøynepler til at rulle ud af hovedet på dig. Öfär uh! Kit med I Love Men. Then came the night I was I Oh no. for the leg radio fed fedt Vi stykke det der, mand. Ja, det kører virkelig. Ved de altså godt, at har kørt det længere for min skyld. Ja, også fedt trumpe-break, det her. Ja. Heldig så langt ja, over det her. Alle tam-samplitene bliver testet. De kan ikke slides op. Eller kan de? Rammer ja, hun igen, Øresda? Radio. Tak hit med I Love Men. Nu kan vi komme til en lille optag til næste uges brevkast. Fra, fra opsamlingen Megadance Top 100, et 4-CD-sæt jeg har fået fat på, har vi her Clutch Gruppen Klatsch, udrupstegn med nummeret Oh Boy. Jeg har siddet og gravet lidt i nogle dance-opsamlinger, og fået kommet til at tænke på, hvordan det var dengang i 90'erne, hvor dance-genren stormede frem. Og så kiggede på de alle de mange sådan, ufattelige dance-bandnavne, og de ting, det var normalt at kalde sin grupper dengangs Tour Limited Out There Brothers. Prodigy, som noget af det mere, sådan, klassisk. repertoire. I næste uges skal vi køre bundgarnet hen over en masse danse-opsamlinger fra 90'erne. Skal vi Ej. høre Sash? Nå ja, fra sanda. Det håber jeg. Hvor fanden skal vi da høre Sash? Men vi skal også, vi skal også høre mange af de numre, som... Fordi meget af det, der er spændende i dag at lytte til mange af de numre, som ikke rigtig kommer over radaren, men som stadig ligesom har et eller andet idé, eller sådan. Så vi, vi, skal, vi skal på jagt i noget lidt obskur 90'er dance. Har i hvert fald et lille udvalg i gang med bundgangnet. Så, så mit oplæg til dig, kære Lytter, er... Var du i live i 90'erne? Kan du huske noget fra 90'erne? Har du været til halvbald, eller noget? Hvad er dine erfaringer med dans i 90'erne? Har du nogle anbefalinger, nogle tracks, som programmet skal rumme? 90'er dance nemt at se, hvordan det kan smelte ind i kulturen igen i dag. Det er blevet... Ja, hvad skal man sige? Det er lidt op at vende. igen. Det er smart og ligner. Man har klædt sig på udelukkende ved at rulle en UFF-tøjcontainer på vej til rave. Vi skal kigge lidt på den her tid igen. Der er ikke noget galt i det, I øvrigt. Der er ikke noget galt med noget som helst. Vi analyserer bare øh, de kulturelle bevægelser fra at... Øh, Glødelampe-fyret fyrtårn, som er det er depperets Ja. Altså, det her track er da ret fedt, altså. Ja, det synes jeg også. Nu fik jeg reduceret det hele til et talk-over-track. Der, der er kun 10 sekunder tilbage. Åh, oh, hvad, oh, hvad skal vi gøre? Det er åbenbart sådan. Dagens brevkasse, den slutter. Tak fordi du lød med. Vi ses i næste uge.